Сумна і трагічна історія життя Єлен Смердякової, а точніше, та його частина, яку проведено поруч із черговим виродком на прізвище Джебс, бо імену таких, як він, немає і бути не може. Розшифровано і перекладено людською мовою літописцем усіх сумних історій, безробітним і поки ще мільйонером на той короткий період Білом Джонсоном. Друкується з дуже сильними скороченнями, прибрано постійно повторювані слова, нескінчені колові перекази, закільцьовані обговорення, суттєво розширено словниковий запас, а також проведено чистку тексту від словесних хламит та інших літературно-філологічних паразитів. Місцями збережено текст оригіналу, вам теж хочеться іноді посміятися, не все тільки мені, з коментарями та роз'ясненнями літописця. «Пароплав був просто чудо!» У цій фразі вже багато всього. Це й абсолютно щире здивування, що ця величезна залізна штука, та ще до того набита речами і людьми, не тільки не тоне, але й тримається на воді і, на додачу, ще вміє плавати, незважаючи на хитавицю. Це кого завгодно може навести на думку про божественне втручання. Також не може не поставити в глухий кут той факт, що параплав сам знає, куди плисти, Бутім, підглядає у твій квиток, який ти загубила, але який, виявляється, просто лежав на дні найбільшої валізи, впереміших з листівками кошенят і листів одних же. Ха-ха! Хто міг їх туди покласти, ти не знаєш, дорогий? Найбільш нестійкі товариші в цьому місці зазвичай стріляються. Всі кругом були просто дужки. Фраза «Антагоніст іншої», не менш поширеної аксіоми, всій кругом були просто падлюки. Обидві не вимагають доказів і доведень, лише нескінченних, об'ємних, як дирижаблі, подробиць. «Джепс був такий милий, просто душка. Це просто друкарські помилки та обмовки, не звертайте уваги, редакторський брак. «Ельза, ця руда». Тут підставляється будь-який іменник, який при вставці в пропозицію з характеристикою однієї жінки іншою незмінно набуває знущально принизливого значення, починаючи від личинок бабки і закінчуючи витонченими медичними назвами людських органів. Ну, там в одному місці, короче, неважливо. Далі могла йти розповідь про зламаний нігот і опис відчайдушної, але безнадійної операції з його порятунку, на тлі поламаного автомобіля, потяга, що зійшов із рейок, пароплава, що зазнав аварії, і пасажирів, які потопають у різних позах і стилях, будинків, надій і логічних ланцюжків, які руйнуються. Але тлу, як і місцю, де сталися великі жіночі гори, не приділялося в оповіді особливого значення. «Я там бачила одне таке червоне з...» Далі можна було, як у телевікторині, при виборі категорії «одяг» чи прикрасу і називати будь-яке слово звідти на вмання і отримувати бали. Цей список можна було продовжувати безкінечно, але не хочу тут розвіншувати міф про загадковість жіночої душі, логічність добору вміщених у її сумці предметів і про бровунівський рух думок під різними зачісками. Я краще спробую коротенько викласти основні пункти програми гастролей алмазного цирку, одного з представників якого ми щойно врятували від голодної смерті. Спочатку все розвивалося за класичними законами жанру. В різних портах Джебс представлявся по-різному. Магнат, продюсер, принц, президент, людина, що відсудила Майкрософт і таке інше. У мерії на честь високого гостя влаштовувався прийом, що закінчувався неодмінно дебошем із розкиданням дрібних алмазів у присутніх дам, що стало традиційним, а потім насолода видовищем миттєвої мутації пристойного товариства в зграю сук і псів, які гризуться. Але Джепсу це досить швидко набридло вже після п'ятого порту. Попросивши висадити його зі своїм почтом і вагоном на південноамериканському березі, він наказав капітану вже свого пароплава. Угоду про покупку він оформив у першому шпорту, порту, висадивши всіх нецікавих попутників. Рухатися уздовж 37-ї паралелі та при знаходженні слідів капітана Гранта, або хоча б Жюля Верна, зробити запис у бортовому журналі і чотири рази вистрілити з усіх гармон. Сліди першого слід було закопати, а другого попросити не писати більше ста романів. Якщо ж Верн не погодиться після третього пострілу, то четвертим зробити з нього повсталого Сипая. У Південній Америці Джеб скупив собі потяг, завантажив у нього свій цінний, у прямому сенсі цього слова, вантаж, прикрасив вагони як на карнавал, набрав сотню музикантів і вирушив на гастролі. Окремо і з Делегідь виїжджала спеціальна людина, яка прибувала в місто за добу, знімала найбільшу залу, клейла афіші, що сповіщали то про приїзд Майкла Джексона, то принца, або ось із єдиним концертом по дорозі з Парижа просто в пекло Джепсі Моррісон. Вхід безкоштовний. Обиватели валом валили на Джепса, що виступав під фонограму, тим більше, що перед концертом часто роздавали їжу, а от після – кидалися мутнуватими кристаликами. Їх із задоволенням несли додому дітям і жодного разу до ювеліра. Так старий Джебс і його музичні втілення брали міста. Але незабаром і ця розвага йому набридла. Джебс явно хотів слави, але як її досягти, він не знав. Грошей більше йому вже не треба було, і він усе намагався зробити так, щоб їх у нього стало менше, але це йому теж не вдавалося. Він прикинув, що коли навіть він планує прожити ще 100 років, то йому треба як мінімум витрачати по 20 мільйонів на день, а у нього, хоч як він старався, більше одного витратити ніяк не виходило. Іноді вдавалися зовсім уже невдалі дні, коли він витрачав усього 1100-200. Тоді він, свідомості того, що даремно витратив цілий день, починав пити більше звичайного. Хоча здавалося, що у своєї межі він досяг іще в Африці. Його ручна горила носили тоді непритомного Джепса на руках, а на концертах конференціє швиденько оголошували, що замість обіцяного Елтона Джона виступатиме Мадонна. Але зате відразу дві, і тут наставали зоряні години вже Єлан і Ельзи. Ніколи б не подумав, що люди, які не можуть набрати на караоке більше 50 балів, можуть збирати стадіон. Джебс явно метався, не знаючи, куди себе прикласти. Розповісти всьому світові правду про походження його багатства він не міг. Та ніхто би не повірив. Максимум, на який він міг розраховувати, це бесіди із психотерапевтами. Та й то за значні гонорари. Грошей заробити багато він мріяв завжди, але щоб стільки, він навіть не планував. І тепер явно розгубився, не знаючи, чим зайнятися. Зрештою вони в чотирьох перебралися в Європу, помістили алмази в надійне сховище і прикупили недобудований замок на великому обриві Лазурного берега. Всі добудовані до того часу вже розкупили російські олігархи, тому довелося брати неліквід аби мати місце, де можна було заспокоїтись і подумати, а заодно підлікуватися декому від алкогольної залежності. Там уже Джебс запив по-серйозному і активну життєдіяльність практично припинив. Єлен з Ельзою, не покладаючи рук, потрошили бутіки та ювелірні крамниці як справжні грабіжники. Єдине, що їх зустрічали, не підводячи руки вгору, а широко їх розкриваючи. Коли в замку почали закінчуватися кімнати, куди можна було б складати покупки, почалася звичайна жіноча колотнеча завільний простір. Каменем спотикання стала остання найменша комірчина у флігелі. Я слухав Єлен і не міг повірити, що вони зовсім не ділили Джепса, його скарби. А війна між ними розгорнулася за десять порожніх квадратних метрів, забитого вже до того часу під зав'язку дорогим шматтям замку. Все почалося з того, що в тій кімнаті вже давно лежали кілька коробок Ельзи з капелюшками для легких літніх поїздок у Червоному Ланду. Єлан, побачивши порожнє приміщення і, з її слів, не помітивши, а, скоріше за все, все помітивши, але не надавши чужим коробкам якого-небудь значення, забила кімнату під зав'язку своєю новою колекцією зимового взуття. Капелюшки, опинившись унизу, дуже погано пережили таке сусідство, чому переконалась Ельза наступного дня, коли вони їй терміново знадобились. І вона, ретельно розкидавши коробки єлен, витягла з-під них трупи своїх двох тепер уже колишніх головних уборів. Вони тепер годилися лише для гардероба дресированих мавпочок, із якими фотографуються туристи на набережній. Про що Єлен із задоволенням і абсолютно щиро та зовсім не зі зла повідомила подрузі. Ельза не без задоволення буцнула ногою по останній купі коробок, які залишилися стояти після пошуку вкрай необхідних капелюхів, а потім уже по колінні Єлен. Та впала, заверіщавши, але зате змогла зручно вчепитися зубами в Ельзену гомілку. Та теж почала верещати, і не менш зручно вчепилися Єлен у кучері, і сутичка почалась. Жорстока жіноча боротьба в коробках тривала недовго. Знизу на крики притупав мак. Він розтягнув двох заб'як кішок на відстань витягнутих рук і поніс обох занурювати в басейн. Але по дорозі вони обидві звивалися так, ніби їх несуть за хвіст. Обидві сушили та вилизували себе до півночі. Ельза, з огляду на її темперамент, лаялася та так, що італійська прислуга на кухні христилася через слово. Єлен теж у відповідності зі своїм характером зализувала рани мовчки, виношуючи план помсти. План був багатоступеневим і був готовий до ранку. Для початку Єлен узялася за здоров'я Джепса, якому на той час стало зовсім зле. Вона покликала кращих наркологів міста і ввела в замку сухий закон. Мак виявився на рідкість відданим своєму шефу істотою і з радістю, на яку тільки була здатна його похмура фізіономія, взявся кидати річний запас віскі з обриву в море. Але до цього на тонкі, а потім на товсті натяки єлин Просолоджені деякими рухами зі східних танців, які вона встигла розучити біля жордини на свою короткою, вкрай невдалу кар'єру танцівниці, Мак ніяк не відрагував, сказавши, що він не душитиме подушкою свого патрона, тому що той йому подобається, і що кожен місяць Мак відправляє своїй мамі щедрий чек, і вона може почати турбуватись, якщо її син проміняє цю подяку на довічне ув'язнення. Тому мак краще скине одну біляву кішку зі скелі, та й по всьому. Єлен простягнула перед собою долоні і сказала, що не треба. Тут же перейшовши до другого варіанту, а щоб дати можливість макові щонебудь покидати, озвучила ідею звіски. Лікарі, які приїхали наступного дня, оглянувши Джепса, висловили побоювання, що, можливо, вже вражений головний мозок і можливі деякі втрати особистості, пам'яті, розлади психіки. Єлин, проведжаючи гостей до машини, сказала, що нас це влаштовує, але чи будуть гарантії, що всі три ефекти спрацюють, напевно. Лікарі після цього переглянулися, сказали, що подзвонять і відбули на своєму мерседесі. Єлен подзвонила іншим лікарям, які приїхали на іншому Мерседесі і сказали, що можливе і навіть дуже цілковите відновлення хворого. На цей раз Єлен сказала, що сама їм передзвонить. Вони грюкнули м'якими дверцятами і поїхали геть, а Єлен набрала перших лікарів. Ті почали щось мимрити про лікарську етику, але вона відразу поцікавилася, чи хочуть вони купити новий Мерседес, при цьому не продаючи старий. І після невеликої паузи згоди було досягнуто. Лікування почалося того ж дня. Процедури, краплі, масажі, чергова медсестра, лікарі приїздили вдвох майже щодня. Коротше, алібі готувалося серйозне. Джепсу, начебто ставало краще, він знову почав упізнавати себе в дзеркалі, але фізично він усе більше розкисав і слабшав. Воно й зрозуміло, ми ж як і ще нікому не йшов на користь. <звук> Ельза, залишаючись усі ці дні в тіні, і лише зрідка вставляючи уїдливі зауваження, розуміла, що першою леді стане та, яка вилікує Джепса від алкоголізму, і це явно буде не вона, а їй світить посада секретарки максимум. А після тієї історії з кубірчиною, можливо отримання лише квитка додому. Та й то в плацкарті. Але перейти в наступ вона не встигала, бо почала почуватися нездоровою та слабкою. Почала проводити більшу частину, а потім і увесь час, в ліжку, де з нічев'я навіть почала читати, так утягнувшись у цю справу, що хвороба текла для неї непомітно. Колишній власник царських, але недобудованих приміщень над усією іншою літературою віддавав перевагу детективам, але їх, видно, не сильно жалував, тому що після продажу замку залишив всю свою невелику колекцію просто на підлозі, на пошиву пил. Звідти Ельза і здобувала то Крісті, то Дойла, і перекидалася з ними в ліжку. Джебс, незважаючи на інтенсивне лікування, все ніяк не вставав, слабшав, але деяке просвітлення розуму в нього все ж таки сталося, і він просив читати йому в голос газети, марно намагаючись почути в них хоч півслова про дивакуватого мільярдера, який купив цей величезний недобут зі ще більшим шматком скелі. Але нічого такого не було. Ні близько, ні далеко, ні поряд, ні високо. Всім було байдуже до слави Джепса, точніше, до її відсутності. Від коректорів до розношчиків газет. І на містера Алмаза напала хандра. <му> Лікарі тут вже сказали, що це депресія, і це нормально після настільки довго та божевільного запою. Але те, що він досі не міг стати на ноги, почало навіювати на них негарні думки. Ельзі теж ставало з кожним днем усе гірше й гірше, і вона вже не підводилася з ліжка. Мак не пив кави вранці, тому почувався прекрасно. Єлен же була найматеріалізованішим словом турбота правою рукою матері Терези і стояла на передньому краї боротьби з милосердям. Все йшло добре до двох неспішних похоронів, але тут, як завжди, це буває в книжках, і ця не стала винятком. Сталася прикра дрібниця, через яку все пішло не так. Ельза зовсім випадково з деяким зусиллям і опором з боку інтелекту дочитала детективний роман, де когось там труїли і таки дотруїли миш'яком. Ельза склала один плюс один, потім ще додала два. Потім, дивно холоднокровно для свого темпераменту, але головне з останніх сил спустилася на кухню і, вирвавши у куховарки з рук величезний ніж, почала детально питати, що саме подають містеру Джепсу. Кухарка в страху забула імена всіх своїх знайомих святих, але зате змогла швидко перерахувати меню за останні два тижні, поки не вперлася спиною в стіну. Виявилося, що господар їсть завжди різний. Поза як апетит поганий і його постійно нудить, то пробують щоразу різні страви. Але є одна маленька деталь. Виявилося, що вранці він завжди п'є каву, варить його кухарка, але носить сама міс Єлен, оскільки це входить в обов'язки святих жертовниць, так що питати краще в неї. Ельза покарапкалася до себе нагору і подивилася уважно у вічі кавнику, з яким до неї в кімнату вранці, провідавши перед цим Джепса, входила єлен, аби напоїти подругу ранковою кавою, базійкати й подавати, що вони помирились. Ельза схопила кавник за ніс, затрясла його і сказала, що знає все, і тільки щиросердне зізнання зможе згладити провину. Тоді він знову зможе зайняти своє почесне місце в буфеті в оточенні розмальованих, крутостегних кружечок-подружечок, а не закінчити своє порожнє керамічне життя на звалищі з відірваним носиком або проломленою в двох місцях кришкою. Кавник злякано закивав і деренчливим голосом в усьому зі нас. Беручи сили в борг у космосу, Ельза підстерегла біля виходу медсестру, що змінилась, і впхала їй в одну руку підозрюваний кавник, а в іншу – щільний конверт, в якому зазвичай люблять лежати гроші. Медсестра швидко проспівала О, «Спасибі, міс!» і готова була вже бігти попереду автобуса за маршрутом магазинів, який був уже давно і не раз розмічений у неї в голові на такий ось випадок. Але Ельза затримала її трішки, перевіривши на міцність коміреції плаща і сказала, не розтуляючи зубів, у яких тримало вухо нещасної, що вона отримає ще стільки ж, якщо завтра принесе результати лабораторного аналізу в місту Кавника. Медсестра, швиденько склавши один плюс один, до слова сказати, в її ситуації практично всі люди починають дуже швидко складати прийшла до висновку, що, по-перше, всі руді американки – суки. По-друге, що маршрут по магазинах можна пройти і завтра, але тільки він буде якраз удвічі довшим і в стільки ж разів приємнішим. Медсестра писнула у вигляді відповіді "Добрий міс!» і мишею прошмигнула в двері на зустріч автобусу з кавником на переваги. А Ельза, виплюнувши її сережку, Поповзла на гору студіювати стареньку агату, щоб точно знати, як там Паро всіх розсаджує в кінці, щоб розповісти, хто вбивця. Уранці все пройшло як по нотах. Ельза зібрала всіх у кімнаті Джепса, що більше нагадувала тронний зал і, мірюючи кімнату ногами, а присутніх поглядами, розповідала з півгодини про всі подробиці невдалого злочину, постійно підкручуючи невідбуті вуса. І коли наприкінці всі доводи, і особливо головний із них, червоний наманікурений палець Ельзи, вказав на злочинницю, а Джепс особисто дочитав останню сторінку експертизи Кавника і повернув до Єлен голову, та схопилася, як пантера готова парирувати всі до одного доводи обвинувачення, так багато набравши повітря в груди, ніби збиралася виголосити найдовше речення у своєму житті. Але тут у гру вступив мак, однією фразою підстреливши хижачку перед стрибком. А ще вона пропонувала вас, бос задушити подушкою. Єлен видихнула вже за огорожею. Її виставили, в чому була. Єдине, що вона встигла прихопити – цю першу ліпшу валізу, що попала під руку. Лікарі, які божилися кістьми Гіппократа, що їх самих хотіли підставити, поїхали разом із медсестрою додому на автобусі, тому що їх Мерседес перед цим поїхав і зобрив. Мак пропонував покидати слідом і цих людей у білому, а також цю біляву Макбет. Але Джепс явно став добрішим, коли зрозумів, що він уже не помре, і всіх винуватців було прощено і відпущено стусанами підзад. На цьому закінчується сумна розповідь життя багатих і знаменитих отруйниць. Природно, що історія, розказана нам Єлен, значно відрізнялася від тієї, що переказав я. Ще тоді, на балконі, мені закралися сумніви в правдивості Єлениної версії події, які підтвердилися більш правдивою розповіддю іншого учасника подій, але це буде лише через розділ. Вам же я повідав уже остаточний, максимально правдивий варіант. Поки ж Єлени, назбиравши за день сльози, знову ридали на плечі у Джима, я про себе відзначив, що добре, що я не п'ю каву. А хлопцям на кухні я передам, аби це чортиня у спідниці не підпускати до їжі на прицільний постріл із двостволки. Ми всі трохи притомились і зазбиралися спати. Я постелив собі на балконі, молодим віддавши свою спальню, але сам довго не міг заснути. Я дивився на зірки, згадавши, що востаннє дивився на них першого дня свого конопляного бізнесу і тепер знову дивлюся вгору останнього. Все це було явно не просто так, і я це дуже чітко зрозумів, бо цим почув якесь клацань. Але ніхто не клацав. Я ще довго не міг заснути, тільки внизу, як і раніше, неголосно били в барабани, та Джимі розповідав кілька разів Єлин якісь страшні історії зі своєї подорожі, від яких вона іноді скрикувала, але однаково просила ще. А я ніяк не міг заснути. І щоб якось розважитися, підвівся, сперся на перила і почав ж бурляти з балкона місцевим дрібні монети, щоб вони припинили грати і танцювати. Грати дійсно припинили і швиденько розтягнули багаття, що догоряли на головешки, щоб освітлювати руки, які нишпорили в пилюці. У мене ще залишалося кілька монет, але я припинив цю гру в Бога, раптом піймавши себе на думці, «Що поводжуся так само, як і Джебс?» Я стиснув кулаки і відсмикнув руки. Місцеві стояли внизу, задерши голови, але я більше не подавав і вклався знову на свої ложі. Я був занадто засмучений тим, що чинив так само, як мій колишній ненависний бос. Хоча я був ним злегка розчарований. За відсутності грошей його фантазія вирувала, як черепаховий суп на великому вогні. А коли про гроші не треба було вже думати, то він скис, здувся і почав банально спиватись. Я, хоч і ненавидів його всією душею, а й любив, точніше, заздрів усім серцем його наполегливості, харизмі та спритності. А тепер я був розчарований. Я очікував почути більш веселі історії від Єлен про пригоди Джепса, захоплення світу, ну або, хоча б, про такі марні спроби а почув дешеву детективну історію про мандрівного алкоголіка. Щоправда, судячи з усього, Єлен таки вилікувала його від алкогольної залежності, а заодно і від кавової. Так що я був абсолютно впевнений, ми ще про нього почуємо, і не раз. Хоча, як показали подальші події, краще б Джевс продовжив пити для власного ж благополуччя.